Të gjithë saludit falënderimote anë vetëm për Zotin madh, për e Madh Allahun subhanahu wa taala. Ata falënderojmë për këtë falë dhe udhëzim, kërkojmë salavat dhe selam për sundojtë më të mirë me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuam veçanërisht jomat, fillimisht e lutim Allahun xhelalul që Zoti on te bareke wa taala. Agjerimin ton të këtë bëhë kabul Allahu gjelluarat në ndihmon në veprat të mira Në adhurime, në namaznate, në teravi, në dua, në lezimet e kuranit Dhe në mundson zotë i on të bare kjo e tëra që të kalujmë këtë ramazan Duk e qenë zotë i on i kënachur me neve Ne filluam në ligëratën e kaluam Të flasim bi njërzorën e pengamberit tonë Sallallahu alaihi sallem Andaj thamë se Ky vargeli çelatave do përkushtohet të përkushtohet pejgamberit ton sallallahu alejhi dhe sellem, mirpojon atë metodologjinë e shpjegimit të historisë së tij alejhi sallallahu selam, duke treguar se kur ka lindur e çfarë mallgase këtë e kemi shpjeguar dhe e kemi dëgjuar nga shumë prej xhallarëve, por se ne tham se do të ndalim me historinë e Muhamedit alejhi sallallahu selam, duke shikuar në anët njerëzore të tij. Dhe përmendom se anët njerëzore të tij janë të kontrolluara me shpallje, pra Zoti e kontrollon Dhe e manë pengamberin a lehi salatës selam në bërë që mështë të pronë në diqka që ka zduhet me dasht Apo që mështë të zëmrohet diqka më te përse sa është eduhura për atës si pengamber a lehi salatës selam Andaj sa so, do të vazhdoj me lejnë e Zotë i Gjell Gjelle Gjelaluhu që të përmendim nga uh, dashurit e pengamberit a lehi salatës selam dhe dëshirat e ti Pra qëfar do në të pengamberi jo në salullare që në lëmë prej njerëzve, përmendëm një varkë të njerëzve, sot do të përmendëm disa prej tëre, pas e do të kalojmë në gjëra që i ka dash për nga mberi alejë salatë të seram prej ushqimeve dhe pijeve. Pra qëfar ka për hajeve dhe qëka i ka pëlqia atina prej, prej pijeve, pas e do të kalojmë se qëfar i ka pëlqia prej vendeve dhe teshave, dhe parfumeve, e kshëmëra dhe qoj me lejnë e zoti Gjelle Gjelalu përmendëm se kryesysh për nga mirë a.s. e ka dasht e bubaka dhe sidikur në listë parë pasaj o merin, Othmanin Alijo radiallahu al, ka dasht qika të veta, ka dasht gratë të veta ka dasht nikpa të veta, e kshëmëra pasaj fillua me disa vrej sahabeve, përmendëm se për nga mirë i o në sallallahu a.s. e ka dasht muad i një gjebelin dhe i ka treguar ka thanë unë e ty du Gjithashto për nga mërë i jonë, sa në Allah e sëllem e ka dasht Zubejri në awamin, të sinë e ka pas djallë të halës, gjithashto për nga mërë i salatës salam e, Mesudin, jon, salam, e Zeydin, i i ka dashtë me S'udin, i mërë i mërë i asirin, për nga mërë i jonë, e ka dashtë Usame i mërë i zejtin, i cili ka qenë djalli, i djallit të adoptuar nga për nga mërë i salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatë Bedawit, disa pritetorë i ka dashkur që kanë ardhur nga uh, dashuria e Zahir ibn Haramit, të cilën ka dashur mbi pejgamberin jon Sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu përmendojë qeratën e kaluar se pejgamberi jon Ali Sallallahu alaihi wasallam i ka dashur Ensarët. Ensarët janë medinasit, të cilët e kanë prit pejgamberin ton Sallallahu alaihi wasallam kur e kanë dëbuar Mekkasit. Për këtë arsye janë quajtur Ensar. Ensar do të thon për krahasit e di kujna e kët rast për krasit e Muhamedes sallallahu alaihi wasallam ka ardhur hadith se ka thën sallallahu alaihi wasallam Allahumma antum min ahabin nas ilay ka dhan kur i ka pa po, ensarat shpesh at në Medinë ka thën o oh Allah po e ka shpreh për Allahu xhel Gjel xelalu ka thën ju jeni njerëzit që mos shumë ti i dua pra e ka pas për qëllim ensarat dhe e ka shpreh këtë tre herë pra ju jeni njerëzit të cilët i dua më shumë ti pastaj ka shpresh meshar be pengamberi jon sallallahu alaihi wasallam se dashuria ndaj ensarve es argumenti i imanit te njeriu ka than be pengamberi jon sallallahu alaihi wasallam ayatul iman hubbul ansar ayet argumenti njeriko iman kur i do ensart allahun mund sod midosh ensar te pengamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka than ayet in munafiq lokit ayet i hipokrizis es mi urry ensart Proksimundemi ne me urrit ikançe pejgambresha me ka dash, dhe si mundimi na mos me dashni njëri që e ka strehuar pejgamberin Allahu salla dhe selam dhe varri i pejgamberit ton Allahu salla dhe selam është në vendin e ensarëve. Pra pejgamberi jon salla dhe selam vardi ku e ka në Medinë. Allahu namun sot më vizituaj Rabbul alamin. Për gazetë, pejgamberi jon Allahu salla dhe selam i ka dashur shumë ensarët dhe është një hadith i that, nuk kemi mundësi ta përmend nga se kemi shumë rëndëjrave. Çdo ti përmendën nga pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam, nidit prit ditë, ditë pejgamberi ali sallallahu alaihi wasallam, pas një lufte marrin shumë pasuri dhe plas këtë luftës. Dhe pejgamberi ali sallallahu alaihi wasallam i jep muslimanëve të tjerë. Pra por çhemosa ka hin islam pejgamberi ka dhënë parë. Dhe disa vrej ensarëve mërziten. Dhe thonë ne e kemi ndihmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne e kemi strehu, ne e kemi e kemi Pranu e ma si që e kanë dëbut të tjerat Dërko që pëngam sëram, luftën Që ka e bojna na, pare të luftës Ja jep, dikuj tjetër Dhe sikur, sikur preken dhe mërzitën Atër e pëngam mërë I sara dhe sëram I fton që të mblidhen Dhe mblidhen dhe ju flet pëngam mërë Dhe ju thot, o oh, ju ensar Në kanë arrit disa fjal Pre juve se jeni prek Jeni prek që une për jep dikujt pare A juve për ju privojnë aja i kanë thënë ka i u ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasalam a nuk ju kum gjet unë juve të porçar dhe ju kam bashkuar a nuk ju kum gjet të devijuar dhe ju kam udhzuar ata e kanë thënë sahabët e pejgamberit ale sallallahu alejhi wasalam kanë thënë po gjithsesi ti je më begatusi Allahu dhe ti je më begatusi ndaj ndaj neve pastaj i u ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasalam pse s'pon përgjigjeni Pra unë ja u përmena, atë që ka ju kombo une, po dhe ju mi ki një bërë dhe punë muë, pëse s'po përgjigjeni? E atër i thanë, me qka mu të përgjigja, rësullë Allah, dha për nga mërë, a.s. Nëse doni, dhe Allah i muni me thanë qështu. Edhe nëse folni qështu, e thanit vërtetën dhe ju pranojë të vërteta. Atër e thaë, pëse s'po më thuni muë? Shikoni dhe që se i ka dashtë, për nga Pse s'pëm po përgjigjnë me atë që ka ju ma keni bo muhe Pse s'pëm po thoni mu Ti ke ardhë duket Quajtur me ke lit rënacak A na t'kena pranu si për nga ber Pro ty e veni jot t'ka qujtën rënacak A na t'kena pranu për për nga ber Ka thonë po pëse s'pëm thoni muhe Se ty e t'kan lan pandim veni jot A na t'kena zgot dorën Dhe kjo dhe që shfar argumentonë Sepse sa do që është pozita e ma dhe e pengamberit Alei sallatës sëlam Zban mi amohu ati që ja ka zkatorën Sepse ku që ka më dimu pengamberit Medinasit Medinasit Thot pengamberi Alei sallatës sëlam Pëse së po më thoni mu e Ti ke ardhë pa shpi Në të këna bo shpi Sepse pengamberit Kur ka ardhë me dinë e s'ka pas shpi Ku që ka bo shpijen E në sarët Ata e kanë dimu pengamberit Alei sallatës sëlam Dhe i kanë thonë Dhe ti ke ardhë fut qaratena dhe nat kena ndihmu me pasuri eksomarat atara ju ka thonbe ngamel ali sallallahu alaihi wasalam o ansar ju ka dreitu per krasove te vet ka thon pse jeni merzit per disa per disa liga e ka thoj per disa liga te ksa i dunjaje te cilat u ajap disa njerze qe mos te devijojn nga feja se ato sa kan in islam sa kan in ne islam ka don ndërkocha Unë jam mbështetë i Islamit juaj. Pra, unë atë në ju kum dhën para juve si kum dhën. Ama unë jam mbështetës i juën i musliman të mirë. Pra, sikur ti, për shembull, na shpesh ndod, kur njeriu për shembull e përqdhël dikant më shumë se dikant, pse? Se dikant thotë, unë skam çka nevojë, skam të përqdhël tije. Sepse ti i, i din kushtet e fesë, e din e din me të cilën çka e ke me me me fenë këtu më rrap. Andaj u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikoni vëzëgat hadith. U gazeton: "O Ansar, A nuk jeni ju të knasht, që njerëzit i marin delet dhe devet, e ju të amirë një pengamberin e Allahun. Pra ju i një mërzit për deve dhe dele, se unë i ajadash du, dikuj do deve dhe dele i një mërzit. A nuk është për juve ma e knasht, që njerëzit mi morë deve dhe dele, juve mi umet i dërguar i Allahut. A dherë ju ka thamë pengamberin e salat dhe selam, pasha atë i cili e ka në dorë shpirtin e Muhammed e salat dhe selam mësë me kanë hijgjreti, une i shakan një njeri për ensarve. Pra mësë mu kanë që unë jam muha gjithë, jam emigrant, jam gurve qi prejnë meke në Medine, kisha pasë që efë mu kanë ensarve. Atë shumë që i ka dashë për nga beri jonë sërë Allah a.s. Pas a i ka thanë, nëse njerëzit e zhje dhe një udhë, ensarët një udhë tjetër, une shkoj ka shkoj në ensarët. Nëse njerëzit e marë një udhë, ensarët një udh ka ansarët, pas e ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam, o Allah, më shiloj ansarët dhe bitë ansarëve dhe bitë e bijve të ansarëve. Kështu i ka thon shumë pejgamberi jon salallahu alayhi salam, dhe këtu vëzhon ka një grumbull i madh i mësimeve, por thashë se koha nuk na premton nga se i do të përmendim edhe gjëra të tjera, nga kjo çfarë ne kuptojmë vëzhon, ne kuptojmë se njeriu nuk duhet të harron asnjëherë për krahhasit e vet. Edhe nëse i e pal në në në një dost, autoriteti më të lartë mundshë Sëpse më anal se pejgamber sfunush më bë. Pejgamberja maja e njerëzimi ku mund më memorie. Megjithëse ata shikosh ka i ka thënë Ali se selam, por mënen çim keni nimu, por mënen çim keni strehu, por mënen çim u ka tradhtu populli jamë ju më keni, ma keni zgjat dorën. Por këtë ashyë ozat, besimtari duhet të më kon besnik. Nëse dikush e ka ndihmuar me një gjysmë fiale, do të më thon tim keni ndihmuar me gjysmë fiale. Do të më jap përmendme ja, më përmen adi ja, ja për Për mënyojë, kjo vëzhgim ka qenë dashuria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në në çështjen e encarëve. Për njerëzve që i ka dashur pejgamberin alayhi sallallahu alajhi wasallam, cilët kanë qenë vëzhgëz furqalop, miskinat. Pejgambësi shumë i ka dashur furqarod. Dhe ka një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam se ka thënë alayhi sallallahu alajhi wasallam, "Unë ha buk, syrup, ulna syrup, rri syrup." Në të kaluarën arabët janë ndarë në dy kategori, njerëz të lirë edhe njerëz rob. Ky rob ja konis me qar. Robi e ka një shef, e ka një zotëri, ky zguzon kur gjon fjalën mia xhësie. Ha bukë veç, rri veç, zguzon me hip në tavolinë, me ul në tavolinë, me ëngërbuk, do të me ha, do të me ëngërbuk, pa mundallup lir. E penga më sa më e ka ditë këta, do çfarë ka thën. Po pra, unë e si pejgamber, me këtë ketë autoritet, unë ha bukë si rob. Pra ju që ato njerëzë që ka i qitë një pithoma dhe që i linë që dykun largë a që me angërbuk, unë si që ata du me angërbuk Ju që ata që si ban i malhich unë e du mu kanë afër që të të njëve Për këta syje hadithin që kanë gjerim amë të tirmidiju Ka në hadith, hadithi gjatë Se Allahu Gjellë Gjellalu e ka porosit Për nga merin të honë që të thotë kështu në, në lutje Ka thanë Ja Muhammedu I ka thanë Allahu Gjelluala Për nga mer Kër ka folë me Zotin e vetë të bare kjo e tëra I ka thënë O Muhammed I dhe sallajte fe kull Ka thënë Kër të bësh namaz Thuje këtë dua Dhe ku shemë son Zotin vetë Nga se Allah hu i dhe në fukarat Për këtë asyje ka thënë Thuje këtë dua Ka thënë thua Allahumma inni esheluke fi'lel kajrati Wa terkel munkerati Wa hubbel mesakini Ka thënë thua O Muhammed këtë falësh O Allah Kërkoj prejteje çet më mundsoj me bëv vepra të mira, kët duha banë shpesh. O Allah, më mundso me bëv vepra të mira. Pastaj thui, wa tarkal munkarat, dhe më mundso mi lëm punë tek qëjia. Pas sa që çfarë ka thënë, wa hubbal masakin dhe më mundso o Zot mi dashf fukarat. E çdoherë zë problemë mi dashf fukarat. Dhe ka dallim, dhe vini rë këtu se shpesh atë për njerëzve mundën me animu fukara dhe pejonse nuk ka dawn këtu me nin mu fukaraja, me dash fukaraja. A disa dallim go? Ti mundesh më ia don diku 500 euro dhe më kur dhus du me tiposit. Kë nuk ka e dashme. E dashme më i dhan privilegj fukarajes. E dashme fukaraja dhe Zengini mos munin Islam të veçuar, sikur në Haxh, sikur tash në Ajyerim, mos shkojmë në Haxh. E haxhe për e manifeston këta. Tash çito na kret, çysh më na me dolluçë li as Zengine cë li fukara. Këden atonin uan. Këdegjëna barkun barabar zbrazë. Kjo është ka e synon Islami. Kta e synon Allahu xhëlal xhëlaluhun ne te Allahu mos i ushti veç me takvallot. Parët, mundësit materiale janë vetëm shprovë, vetë shprov. Ka mundsi Allahu di kujt i jam material te Zoti ka pesha sa kara i mizës. Nëse ndërkohë që ka fukara, ndoshta s'kan bare, por te Allahu xhëlal janë të të larë. Sikur që i tha pejgamberram ati Bedeu i Zahir ibn al-Haram E ka për një ditë për ditëve dhe e qafi për një mësëram për i prapa Dhe i tha ai kusha Dhe i tha për një mësëram Kush për blenë që këtë ropë Tu po e zbavitje Tha kush për blenë që këtë ropë Tha ja Rasulullah kush mdo muë Nuk ishte i bukur Së kishte pare Tha ja Rasulullah kush mdo muë Në një enda caki shkëtinës Tha kush mdo muë Tha vallaj Allah i do tije Allah u dhatë do tije Analiza e mizaniot e Allahut dhe lë Allahut, njerëzit për shemb kërkohen me gjëra të ndryshme, por te Allahu çish kemë me pas punën. Por këtë asyre nuk mjafton me animu fukarorin materialisht, duhet me dash fukarorin. Kur të venë misafër me ia dhan privilegje që i jep pasanikut, e jo me bavëzë sikur çë po bën anash për shart. Keni baukur kur i folina pasanikut shtrong godoren e çafe, a nuk bën ashtu? E ku fukarojës një digishta. Do vajt ec. E përgjo samja ka thën, o oh Allah, ma mundson mi dash fukarot. Pejgamberi Allahu subhanehu ve sellem dhe Zot çat shumë i ka dashur fuqarot. Saçi Ebu Hurajra kaun fuqara. Ebu Hurajra kaun fuqara dhe ka mundsuar me jetun xhamin. Dhe Ebu Hurajra at shumë e ka dashur pejgamberin me Ebu Hurajran, saçi i ka thon, zgjat e petkun. Shtrimat djubon, djubon tane, galibijen tane, petkun tan tamushi me hadithe. Dhe na shpesh ar shumica si te hadithe shei gallzojna Me përjaçtimet të pakta Shumisa janë nga e behorejra Nga behorejra Në fukara I cili e ka bo pasanik një umet Vini regu zesaj Në fukara Ska pas shpi E ka bo pasanik një umet Ket bota islam e sot Që gzon pasuri Pika e ka Prej Muhammed itar i salasam Bota islam e Keto gjallart Dietart Hafëzlar Që gzon privilets të njerëzit Prej ka e kanë pishti e buhurerës si s'ka pas shtëpi ku më flet s'ka pas ku më nuk e, trupin e vet në srat mir po allah u jëluala dëshiron që njerzit këtu më i kuptue më i kuptoj gjatë ani psha fukara sot ne me çka jemi pas ti me çka ke xheru sot me hadithet e buhurerës me çka ja prishi iftarin me hadithet e buhurerës me çka a nisi m'sakin sifirin me hadithet e buhurerës me çka e falmit tarawih me hadithet e buhurerës hadithet e buhurerës këto kanë fukara A thësë banë mi Për nga mërë alë i salatu e selam Në hadith dhe i ka thënë Allahu Ka thënë dhe ma furnizo Më jep dashni Për fukarat, për miskina Për këtë asë si, jo dhe zërë për nga mërë i johën I ka dashë fukarat I ka dashë fukarat Thot e bu dherri an, Thot më ka urdhruar Më ka urdhruar me nëntë gjëra I dashë uri jem Muhamedi sallallahu alë i salatu e selam E para për të rëve zërë ka thënë emarani bi hubbil mesakini vaddunu wimin hum thot e bu dherri radiallahu an thot mua i dashmi jam muhamid a.s. më ka urdhu me në nëngjëra janë nëngjërat dryshme i kemi përmejnë kontekst jetër ka thonë e para që më ka urdhu pengamberi jonë sallallahu a.s. ka thonë mi dashë fukarat mi dashë fukarat dhe vinje dhe këtu ka thonë vaddunu wimin hum dhe menet nga të të nërë dhe më nejt nga tatëndve. Në sallozë më kam bukinë më nejt. Ja ti ke drejnat financiare, ja ti ke autoritet apo. Dhe njerëzit nuk i bojnë mal fuqarat. Apo, nuk i nuk i çmojnë ato. E besimtari do të më do të më vaoj kujdes, çka mundi e nën çmojnë një njerë i që Zoti ka shumë pesh. A te Allahu xhela xjelaluhu ka shumë pesh. Për këtë arsye si, o xhe pejgamberi jon sallallahu alajj salam i ka dashur shumë fuqarat. I ka dasht shumë fukarat Dhe ka arveze në Kur'an në ajetet të ndryshme Dashnija ndaj fukarave Dashnija ndaj fukarave Dhe zënë mjafton Argument Përmi dash fukarat Cili argument Se për nga beri jo Sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë fukarat Fukarat Andaj Allahu gjellegjellari thot Elem një gjit ke jetimin Fë awa A nuk të ka gjitë Allahu ti jetim Tfarfuf qara do i doti mund të njëri të thyejë ai tema zbavas non pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam tre mujdit thotë ai qradi allahuna tre mujdit ska la kall shporët në, vizir, dit, thot, ajsh, në dit, shporet, maru diçka hintevezom shpitha që ka diçka don më jo thonë vezëm dënë hurm dorkoh që na di çfarë kena çë na e thonë jemi omet e Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam apo më jese kjo është begati por duhet më falëndërua allahul jalala na i zgjenda jo këtë hurm si du to tiela E këtë të tjena Dërko që për nga mësa mësër ka i një shpesh e rëshpil Ka dhanë akad dënjëllo i hurme Sa me, sa me mbajt takatine E shpiltit të ti të ndarëshëm sallallahu aleyhi ve sellem Tëtë Allahu gjelë nësërën al-insan Ajeti të të dhinan Wa yutërimu në të taame Ala hëbbihi miskinën Wa jetiman wa asira Innama nëtërimukum li vajhi illa La nëridu minkum jezaen Wa la shukura Tëtë Allahu gjelë nësër Për hirë të dashuri sa Allahu Gjellaluhu miskinat, fukarat, dhe jetimat, dhe atat të burgosurit, dhe të lidhur. Inna ma në të imukum li vajhilla. Këtu shime keni vetëm për hirë të Allahu Gjellaluhu, nuk dojmë për juve shë përblem dhe asë nuk dojmë për juve me na falenderua. A da i thotë që i khulisamu të imi, rahimahullah, kushin i mon një fukarajës, edhe i thotë, Veshni dua banma e karanua. Vinë rreth zot. Ku shi nëm fukarajës, thot shejhul Islamu te më ninë komendë që ajëti. Dhe i thot veshni dua pi tipe, dua veshni dua, kur gjones duhet. E karanua, s'ban më thon ashtu. Nëse i thot pa çare kena më nxën kamerë. Nëse i thot citmam Facebook dhuratën. Nëse i thot ti dush më mandit dhe më madit, ata raj nuk i kanë ndihmu por rit te Zoti te bareke te bareke we taala. Dhe për njerëz që dha me këta e provojnë na kategorinë Pejgamberi <coughs> (salallahu alaihi wasallam) basai kalojm te llojet e ushqimeve dhe pijeve që i ka dashur pejgamberi (salallahu alaihi wasallam) prej llojeve të njerëzve, kategorive të njerëzve që i ka dashur pejgamberi (salallahu alaihi wasallam) janë të zot njerëzit me edep të madh, njerëzit me etik, me edukat, me sjellje mir. të mirë. Pejgamberi (josa sallallahu alaihi wasallam) thotë dha hadith se e ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu Paqja be nga Amirijon sallallahu alaihi wasallam nuk ka thën fahishan wala mutafahishan. S'ka thën ilig. Pejgamberi sa nuk ka thën ilig dhe kur nuk ka shop. Kur nuk ka shop pejgamberi alaihi wasallam. Dhe sa tani as ka thën, o jo donia relip, elip elip kuvendi, kurse lip. Keni bota sa smoj do të kanë ardhës ditë smu shpreh. Ka shpreh të ndrushme. Pejgamberi sa kur nuk ka shop. Megjithsa e von pejgamberi. Mënatulli piñes nuk uopengambela, as që mundat. Mir po, jo më po tradit. Sa i thu di kujna, shprehje e lig mund të thonë tutj u Allahut. O Kifrri Zotë Xhelalul, e kështu rahat. A po mundesh vebot te shtëpi? Të na e gjeni pa kur kur janë në për komunikacion, e shat piñjama atje çka të folai. Me se më dhan subhanallahu, këtë neve në nervozon komunikacionin. Celi nuk nervozohet komunikacion. Por du me bosabër. E jo ti e shat atje pi atje listën e familjes, kët mëranë ka rëndit atje. E pas taj kur dale, o gjë, selam aleykum, e qëfar selam aleykum? Dhe pas të hutë Allahu gjëllëvara, kjo gjuh, a si do mosë në Ramazan? Si do mosë në Ramazan? Për e nësëm ka thënë, s'ka nevoj Allah me lënë bukën dhe ujën, kur ti nuk e lënë fjallën e rrejme, musë rrejme, e shamja e rrejme. Andaj thot, Abdullah i më një amëri, asë njëherë nuk ka shohë për ingamberi a.s. dhe ka thane hadith, Inne min e habbikum i lejje, ahsen njërzit nga mesi i juve që mësë shumë ti idua janë njërzit që kanë moralin matë mirë për juve Allah i zbë kurofë moralet tona edhe edukatet tona më ka vëzër i dashër të një nësam nuk bëhët me vulgaritet, me brutalitet me egrësi, me mërola së punësh më ka një dashër të peka nësam kështu peka nësam ka tonë mësë shumë ti që idu për juve cilat janë e për bakë kërësi diku omer më khattabi, otmanim një afani Këtu ka thonë matë mirë në sillëje Nëse e lezon historinë e të të katë këtyre njerëzve I gjenë njerëzit më të larë në sillë Për njëzit, atë shumë e ka qëmu Ebu Bërësidiko dhe Omerin Ka thonë për Ebu Bërësidiko dhisa hadithe Mu peshu imani u mejtët me, me imani në Ebu Bekrit jamun Ebu Bekri Ka thonë për Omer Ibn Khattabin Me pas-pas për nga mërë masmej e ishkone Omerin me paspas pejgamber mas meja mas ka i shkan Omar ibn Khattab radhiyallahu an. Por keta sjoj si vezë te pejgamber se nam nuk mundet njerzin mua afro me sjellë si te lig. Do sot per shembull i jë nje njeriz se po shem thot a nuk ka meranci i thot veç sjellja. Si nuk ka meranci i veç sjellja. Meranci do do mkon musliman. Mos vi boshin kallahu xhelal. A mundoj vezë njer i cili rën mkon i pasun islam. E njer i cili nuk din respekt per kërkana mundet mkon i i pasun islam. A e dini ju në islam, në nes, sunë në hujërat, Allah u që ka të bidh një ajet A di që parë kërkesës në këtë ajet? La të rëfëhu asuatë këmë fëhu kasautin në bi O ju besimtarë, mos se ngritë një zanin për një zanin e pengave në salam Zani vëzës banë një ngritë E zani vëzër të nacionit, qëka është? E dep, e dep, ka dalë Në xegrizanin për mi ata të tjerë, zban me ngrit, më zban me ngrit zanin kundër kundër tingla. Gjithashtu ka ardhur nga Xhabiri radhiyallahu anhu se ka e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem në hadithu këtan, ileyje, qiyame, ingamber, që than inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa. Ka thënë pejgamberi alayhi dhe sellem, njerzit që më shumë ti i dua për juve, i dua. Allah na mësoft, çe ta duam pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem vetë na mundson Allahu muri ngjallme afurtina ditën e qiametit, ditën kur të gjithë njerëzit kanë cikletët e veta, ndërkohë që pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam e ka cikletën e ummetit tëm të vet. Tot pejgamberi alajhi wasallahu alajhi njerëzit që mës shumë ti i dua dhe njerëzit që mës afërti mua afër meje do të jen ditën e qiametit janë njerëzit me sjelljet më të mira. Njerëzit me sjelljet më të mira, andaj nuk mundet një njerë i me, me e përhap Feja Muhamedi i sallallahu alejhi wasallam me sjellën e rrugës, sikur që pretendojnë plot pe njerëzve. Sjellët rrugës, sjellët sokakit, sjellja e budgjehlit Feja Muhamedit. Ç'ka? Duhet edhe Feja Muhamedit, edhe sjellja e Muhamedit alayhisallahu alejhi wasallam. Sepse njerëzit vetë nuk e din diçka flet, po e din ç'si sillesh. Njerëzit nuk e din diçka pothu, po e din si çfarë rënie kije. Për këtë arsye Allahu te pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam kurosh lavdronë Kur'an. Asë njëherë Allah u se ka lafdru se ti e pengamber Asë njëherë nuk e ka lafdru se je Se je i dërguar i Allah Po se ka lafdru Ti s'jelën e kishëm t'lart Thot ibn i Abbasin në komendin e këtja jetit Thot kjo feja Muhammed Salam S'jelën Muhammed Salam është feja e tina Feja e ti është sjelën Muhammed Salallahu Aleyhi Sallam Gjithashtu dhezër ka thonë pengamber Aleyhi Sallam dhe Salam Në hadith Hadith se ka saksuar sheikh ناسه لو دين الالباني رحمه الله تعالى قدنا حديث النبي محمد عليه الصلاه والسلام ان كنتم تحبون ان يحبكم الله ورسوله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال قال قام النبي عليه الصلاه والسلام نسدن ما يوداس الله ويدرواري الله اتروني 3 تسي روني 3 جره صدق الحديث كور مصليني كور مصليني الله نوكي دارنا ساكت اديتا çoni amanetin vend. Ku ta lë diqush në amanet çojë në vend. Diçka që humbet në kët umet prej gjërave të para, hadith-et e amanetit. Dhe sonëzë në amanet janë runa Zot. Dhe treta wa husnul wa husnil jiware, dhe silluni mirë me komshin. Silluni mirë me, me komshin. Andaj ka ardhur shumë prej tasbedimeve të, të të parëve të muslimanëve, kan than disa prej tyre. Kan than Nëse njeri ju është i sjellë që më në udhë Në rukëtim, kur më është di kanë rukë Ka dhonë dhe është i sjellë që më në trekti Dhe kojshit folin mirë për ta Kjo besim talibit A nëse kojshit nuk durojnë Në rukëtim i e Iran Në sjellën e trektarët Që të da shojmë se njëra prej Cicimet me samë është Sjella në trekti, si ka shi dhe si ka ble Kjo vëzër është ajo më të senë Allahu gjelola idon Njerëzave bejgam selam ka dashur shumë për njerëzve nuk e kemi mundsinë tani me përmend të gjithë por dëshëm vetëm të portretizoj dhe më pasqiru se shumë për njerëzve i ka dashur bejgam selam sidomos ata që i përmendëm nga se kanë qenë prej njerëzve të dalluar të bejgam deri Jon sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ka dashur bejgam selam për ushqimeve dhe pijeve. Dhe përmendëm se ne do të përmendim në katvar njerëzorën e tij, incallëkun e tij. Ajo ka njëri sina, ka hang ka pi Oshmartu, oshirnuh, kakait, kakesh, ka pas kujtime, ka pas nostalgji. A kësaj herë ka pa andra, u shfriguën i harë. Çiçka ardë Hadijja radhiyallahu anha i ka thënë laqad khashitu ala nafsi, ka dhombotut në përveti. Kë këtë ka thënë pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Sa i bërë këtu ushimeve zot, pejgamberi selam ka dashni varg ushimesh. Do t'i banoj në shkurtimisht, çfarë ka dash pejgamberi alayhi sallallahu alayhi selam për aleyhi salallahu aleyhi salallahu aleyhi salallahu aleyhi ushimeve. Po pa na kësaj na zot, pejgamberi ka pasni adet Dhe një karakter në gjatë ushimeve Sikur që ka orë në hadith Nga imam Bukhariu Dhe imam muslimi Nga ebi Hurejrat e radhiallahu an Se për nga mërë i jonë salashellem Ma abe e, ta amën këtë Për nga mërë asë një herë nuk e ka Përbuzë në një ushim Inishte hahu e kele Si ti kishë pëlqy e ka hangër Edhe nëse nuk e ka pëlqy E ka lanë Kjo është hyrja në ushime Pra, qka do që shtrojot në sofër? Qka do që shtrojot dhe një arë në mështatër lëk kurje? Nëse do, haje. Nuk e do, mos e ofendo. A na, as gan lëkin, mas shumë një kërë e kërë në sofër. Burat mloj, a bo, ka dojnë sofër as gan lëkin. Së ke ditë me maru, ke ditë me maru, së pas ke vo kur gja, a bo, kërë do mëllon, kërë gjenet lija, nuk, nuk ja kërë apru, ato shka duhet mi hangërë. Pe ngaqë Allahu më sëram, ka pas preferenca të vet, a do të themi me se ka ka pas preferenca. Po pana që ka pas një rregull. Nëse e du, e ha. Nëse nuk e du, nuk ka fol Kurallajih Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka një hadith nga trashëgimia e Muhamedit se ka thonë menga Melallajih Sallallahu Alaihi Wasallam, nuk e ka kritikuas as një ars ne u shtem. Për shembull, ka ardhur hadith se pengomsum nuk e ka hangu në një lloj kafshe. E cila është një lloj ë uh, kafshën e Mek, quhet dab, ose lloj i përzijes, i përzijes mes ka një lloj eh egërsië te ajo, mirëpo e ka lejuar riati me hangër. Një ditë brenda pejgamberit sallam e, pe e bën kët, këtë, Khalid ibn Ude e bën kët kafshë brenda sallam. Dhe ja ban gati, ja shtron, edhe pejgamberi nuk e ha. Nuk e ha. Khalid ibn Walidi thotë ja Rasulullah, "Kjo ështëa", "Çu mustaha sunne." I kanë thënë, "Jo, ja, nuk ka haram, bonse po ka marak." Atari ka thënë Khalid, "Atë po haunë." Për shembull, halli i lidhja ka pas, e ka pas merak. Nëse ka cinë nga kafshë e cila, domthonjë është kafshë përzije me kafshë të tjera. Por është kafshë e cila përziet me, me shumë fara. Për këtë arsye beza kur se ka dashni zër ka thon hajeti. Për shembull beza nuk e ka dashh hudrën, edhe kepën. Po se ka bëhu haram, kepën edhe hudrën. Çfarë ka thon? Ka thon nëse hani kep dhe hudr, halli u ato. Mos, po qala nëse vini, nëse vjen koha e namazit, dhe ju sapo keni angër hudr dhe kep, mos hajti në xhami. Pse pëse i mundoni namaz falsit Apo Dhe kjo dhezër është etike larë Dhe dhvime të parfumi Të njëri vëzër nëse hanë një ushqim Me në të cilën kundërmon Në dzirë aroma t'liga Apo Dhe dhe pas kujdes Pse, pse dhezër njëri vëzër prishët e, në, në atë harmonin që ka e ka në namaz nga erë Këtu vlejnë dhezër dhezër Hudra Edhe qepa me tekst Sheriatik Këtu vlejnë edhe era e qoropeve Tuvlen edhe era e në shtëtulave. Tuvlen edhe çdo erë e cila ua prish muslimanëve. Diku sot po unë shumrrive me parfum, falut e shtëpia. Falut e shtëpia. Në xhami vizer vihet në etikën më, më musliman, të larë. Pejë sa më shikoj musliman i ditë ditë vishatu musliman, janë vanu namaz. Edhe ishatu ngarret. Tu vrapuën. Edhe veçanë sa vdot ku të vinin namaz. Ndërkohë që jeni vanuë. Tash ti sikani zell që marr di parë, ndërkohë që jeni vanuë. Çfar tha? Mos vraponi. Etës një kadale Qatë shka e zinë, zinë Qatë shka se ze plëcoj e vetë Sepse ti të ngajt Dire di qatë të dush me stabilizu mëshkënijën Apo? E të frimën dhe të stabilizojsh Edhe së tjetë kur gjo Për këtë asyhtë shka ta për mësama Etës një kadale Edhe tha ku të vini në gjami Etës një me respekt Që të shifët për juve që jeni të Respektur Pse se me thani ku shkuje të vrapuve Në gjami Në shukëtu Çat çka e zanzan, as ka nuk e zan, nuk e zan. Kështu po mësoni se ka pos etikën. Nëse e ka pëlqyni ushqim, e ka hëngur. Nëse nuk e ka pëlqiye, nuk e ka kritikuaj dhe zetë kjo është suneti bej nga ambelit ton sallallahu alaihi wasallam. Për ushqim që ai ka pëlqyer pejgamberi sallam në listën që kryeson, cila ka shenjëzë mishi. E ka dashur pejgamberi mishi. Dhe vini re që këtu po e potencoj pim fillim. Çdo send që ai ka dashur pejgamberi çdo çka kemi përmend, nuk ka bó aj hujum vazhdimisht ta ket ket dhe nuk komunon vazhdimisht atë kët. Por e ka pas preferencë. E ka po, e ka pëlqyer, e ka para pëlqyi. Për shembull, nëse ajo i ofrua mish dhe hurme, e ka marr mishin. Ai mi më çon. Mir po, nuk ka dhënë as ka misha. Kur djos paska, jo jo. Ai nëse ka mujt, me, nëse s'ka pas, s'ka me vaj, vetëm ujë ka pië. Nëse ka pas veç hurmë veç hurmë, djetra treja s'ka pas paraqysh. Mir po, pejgamberi sallam, nëse i është ofruar një ushqim me standard më i lartë se li teatër, e ka kalzu preferencën e vet. Argument sonjeri. Njëli është. Për këtë asojë vëzat, çdo preferencë ushqimore apo të pijeve që do ta përmendim, mos mendo dikush më me thon, elhamdullah se i kumbohu një katërt ton atje. Jo jo jo jo. Nuk është problematika jo, po mos mendo se është argument pejgamberi sallam për me E morë zënginat një loj komoditeti Jo Kjo është preferenca e ti Por nuk ka borë hugjum që t'i mërë t'i arrinë këto Këto gjërë Nga në se shumica jetës për njënë së vëzër Qëfar ka qenë Qka t'ka arrit për e riskut Jo qka ka mujt me lip Në së vëzër për njënë së rramë Me pasdo, që ne kemi për në një shpesh Me pasdo, që dhët ditë kishë hongër mish Hiqë, s'kishë pas problem, kur farë Së Dhe Allahu gjelola, ja kështë sela ta, por s'ka dash këto me jetu, për nga mërë a.s. Ka ardhe hadith, hadith që kanë zirë imam Ahmedi, dhe imam Darimiu, nga Gjabir i mëni Abdilla, se një dit për dit dhe Gjabiri, ja ka prej një dele, ja ka prej një dele nga delet e veta, edhe ja ka ofruar, ja ka ofruar, e, me hangër për nga mërë a.s. i ka thonë për nga mërë a.s. o Gjabir, ka thonë si kur ju për dini, qadan jo siguro vetat se ne e duam e duam mishit pra n baz pejgamberi alayhisallahu selam e ka pëlqyr mishin e ka pëlqyr er, mishin alayhisallahu selam cilën pjesë ka dashur prej mishit ka një hadith nga bihorra radiallahu an se pejgamberi sallallahu selam i ditë se i vendosët një enë në praninë të tij prej uh, ushimeve dhe në mesin e tërë i vendosët mish Dhe në mesin e mishit i vendoset krahu i delës, krahu i delës, kofsha e delës, ata e pejgamberin (Lajhi ale Sallallahu Alejhi Wasallam) e pëlqen krahun e delës. Sot e buhuraira dhe ne e kuptuam se pejgamberi (Lajhi ale Sallallahu Alejhi Wasallam) e donte krahun e delës e mishit dhe gjithmonë ja ofronin atë pjesë. Dhe këllëzëfar argumenton po njerëzorun e pejgamberit (Lajhi ale Sallallahu Alejhi Wasallam). Siç cili binellë ka kani preferencë Sicëri binë me koga ni preferencë. Mir po. Kjo preferencë vëse do të më bëjë etik. A po? Jo si shumë bllejëz. A s'ka gjë se jo? Nuk ka. Vëse nuk po folin për fëmijët. Se fëmijët është të zakonshme. Bele kanë edhe fëmijët më gjordhue. A çfarë tash ka ekënda? Po na po folin vëse po njerë që kanë imbilik. Bojn po terrën i ftar, bojn po terrën sifir, bojn po terrën ndar kan drej ka, ndrej, ka gjat, jasht Ramazanit. Pse? Se s'e kanë marrur këtë zotnë sa çka e doaj. Jo se to allo ççka i mundsohet në hangar letaje. Për gatarsit ebi hurra radhiyallahu an ka thënë qrahu i delës për mishrave të cilat i ka pëlqyer pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Çilika s'e vëzë sebebi? Çilika s'e vëzë sebebi? Që pejgamberi sallam e ka dëshiruar ë uh, qrahun, thot qadhi ijadi rahimahullahu te ra, thot e ka dëshiruar qrahun ë uh, e delës, e qrahun të çdo mishit prej kafshëve përshka këtë se ajo mas shumë t'i pjekët ose është muskull, aty mushet mishit, apo ka thënë dhe është më i miri më i këndshmi në, pra mas shumë t'i është me mish pra është me ma pakotës dhe me ma shumë ma shumë mish, ka thënë me gjithë se pjesa ma e lezen shme e mishit është ajo pjese dhe pas e ka thënë dhe është e shishme në çarkullim e shishme në çarkullim ka thon dhe te pjesa e kafshës osh m ae larg ka prej pjesave te liga pra nuk çarkollon aty diçka prej jashtjeve e kësë më ra pra osh mela ke posht pjesa ku lviz mashum ajo meta apo nga se e ka krah edhe kam edhe ajo mase shum di lviz meta dhe çati mbahet dhe ajo pjesa osh mase larg ti çoj osh prej pjesave te te liga thotim ka imeljozie as shum ka qen e njohur ne mesin e sahabeve Dhe jo muslimanëve se pejgamberi e don krahun e mishit, por këtë arsye jehudit kur kanë dashme helmua, ja kanë vendos pjesën më shumë krahot, bor, të shumtë të krahut dhe e ka marr pejgamberi dhe oshelmuvit e na. Pra ka cinë një orse, ai e don më shumë di këtë pjesë dhe kur e kanë helmua, e kanë vendosur atë pjesën që të, të helmohet dhe oshelmu pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe selim, për këtë arsye u lazer pejgamberi ay sallallahu alaihi dhe selam në uh, lufte të Xajberit e vendosë disa prej mishrave, të cilat i han e Hekspej pegoja mirë po disa prej helmeve shkojnë në ë Brendinë e Tina, Allahu Xhelala ja pezullon për 3 vite, pasaj pas 3 viteve i thot Ajshës Radi Allahu anha, thot mi, mi ka kaput dëmar se janë glit me me zemrën dhe kanë ka anë të munduë shumë, për këtë ashy ka thënë e shoh se kjo smundje është nga mishi të cilën ma kanë përgatit יהודיt. Dhe që kjo është ajo që s'na paqov në sot në botë ata kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë vrarë, e kanë vrarë pejgamber maharat, dorikoqë njerëzit që janë pejgamber ato nuk i bënë lësat. Elusim Allahun, çka Allah ti shkaton në mesvetje ya Rabbul Alamin. Por këta syje pejgamberi ka dashur shumë mishin. E ka dashur shumë mishin dhe ka e ka preferuar. Pre preferencave ushimore, çe i ka dash pejgamberi pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ka edhe si ibn Malik radhiyallahu anhu, hadith që hanzi Imam Ahmedi me Musaidenetina se pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu ath-thufun Dhe nëzëm e ka dashtë supën, qorëbën, gjithmon e ka preferu e, e qorëbën, dhe kërë e ka lafdru ajshën radiallahu anëha, ka thënë ajshën krasim me gratë të tjera, është sikur qorëbën me mish, plotë, ajo që ka nëja qëjmë janëni, këta e ka preferu për nga meri jonë sallallahu a.s.m. Pse? Dhe se ka qenë ushim illetë gazëkase ushim e let dhe kanë dhënë komentatorat për shkak se në to ka porzi dhe të shumta. Porzi dhe të shumta, të cilat pastaj kalojnë në një, në një trajt, në një trajt tjetër. Për këtë arsye, oh, gazë, pejgamberi jon Sallallahu Alaihi dhe Sallam e ka dashur prej ushimeve supën e dorbat e ndryshme. Prej ushimeve që i ka dashur pejgamberi Alaihi dhe Sallam, ka thënë uthulla. Uthulla. Megjithse Ibn Qayyim me al-Jawziye në një libër të tij Zadul Maad Kushtë do në me lezua, tje ma gjatë, e ka Ne tani nuk kemi mundësi shumë me, me përmendim Nga se kemi shumë përgjërave që ti përmendim Përgjëm samë e ka dashë u thullën e, Dhe ka preferu e nga se Shpeshev s'ka paska me hongër Për këtë asyje ka ardhë nga Gjabir ibnja Abdilla Se një dit për dit e pengamber a.s. ka hinshpi Dhe ju ka than A keni diçka Me në gjyje me buk I ka në than Kur gjos kemi janë Rasulallah pos u thullë Illa min khillin, min khallin, ka thonë veç uthull. Ater ka thonë për nga mellë a.sallat e sam, fe inel khallan i'mel udum. Ka thonë për nga mellë a.sallat e sam, atër sa ushqim i mirë për ta në gjy bukën me ta, është uthulla. Dhe djetartë sot, në të kaluarën, ka në përmenë shumë për e vlerave dhe ushqimeve dhe përdore dhe si lash, uthulla, dhe sot e dhe, dhe shkenë, sa dhe mjekësia e njef uthullën përshka këtë, e, Përmbajtjave të veta që ka i ka prej Gjero të silat është e let Edhe i neutralizon shumë prej smundjeve I neutralizon shumë prej Prej smundjeve Andaj për nga beri E ka përdor shpesh u thullën Për me në gjy bukën Për me në gjy bukën Vinje dhe dhe zë kësajna Ta ne këshirë Thot gjabiri Pise e kum pa Dhe kjo vëzër duhet jetë zemre besitari Pise e kum pa Pro sikur nuk e ka dash këta Gjatëpësa e kum pa, sepse më thonë se do të urfullën e kum dosh. Dhe kjo është shpashë ndosë njerëzit. Po të pishë kum pa filamin në njëri çka e do, ha. ba, si shloj, qapin, hangrë, të hangur sa do unë ha. Apo, sikurse njerëzoi, unë thotë ke çapin kurse kam hanguar, të hangur frutimin tim, për ha dhe unë. Shumë prej ushqimeve, ta donë shoqja diçka, e han edhe ti. Ta donë evla diçka, e han edhe ti. E do di dikush do ni dos ni diçka, edhe han edhe ti. Dhe këto runa zot bota është shpash në të qëndijat. Apo Saniet i thot e kumzi çka të ke çka të ke çe pishokëve. Allahu na rruaj. Shiko Jabirin, thot, pse e kum pa? Çe pejgamberi jon Sallallahu selam e donte uthullën e kum dash edhe unë. Apo tash ke nuk është thirrje por më dash uthullën, mirë po njeriu vëse duhet me, me ditë që e pakta çato preferenca që ai ka, ka pas pejgamberi aleyhissalatu selam mos ti urreje. Që nuk është as thirrje por më i dash të njëjtas që ka i dash pejon selam. Gjasë dietarve janë pajtuar në një, një zërin. Se Ushimet dhe pijet Qa i ka dosh pengamberi s. S. Nuk i janë sunet mi hangër Në një thot Qa i ka hangër për e më samë Ma du të mi hangër na jo ha, ja, ha. Ma di një numër të matë të ushime Qa i ka dosh për e më samë Nuk i kemi në Nuk i kemi nëse ka qenë pjesë të ushimeve të e, botës arabe Kjo dhe që ka qenë prej Preferencesve të pengamberi të alë i salat dhe selam pre preferencave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kaçen edhe ajo çka quhet eddube. Thot Anas ibn Malik, thot se pejgamberi tonë sallallahu alajhi wasallam, ne ditë për ditë ve ju dha një ushim. Ju dha një ushim i porzieher dhe një kungull. Dhe thot wa aqbala ala ameli dhe shkoi personi i cili ja ofroi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në punët e veta, thot dhe kum pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke e Sinuar këngullin E ka sinuar këngullin Thot pas tajtët kërë e pash që për e don Thot shkova oni jam ledha Dhe ja afrova afer Dhe kanë thanë djetarët Prej e debit Me njerëzit të ngritur Me mad vjetër Me djetarë, me mësusa, me ojalar Me njerët sënë tjetët shumën pak ma lartë Dhe shumën ngritur e kështë marad Duhët t'i ofrohet Ushimi që ka e donë Apo, jo me e detiru Por që më dhe muqun kam Apo me thanë Atje po. Për shembull, shikosabi thot, unë vetë e pa ash ekipën kundullin, miniarë i ja afrova dhe ja, ja sella afër vetës. Për këtë arsye udhëzor, e bankai me xhezië e ka fol shumë për, do të them blerëra që i ka pse e ka dhajt pejgamberin për shkak se oshti let në ushim, oshti ambol, oshti ushqysë kështu më rad, tretet let dhe vini rregullë këtu pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sallem i ka doshuruar ushqimet që tretet let. Për këtë arsye vetë na tash Shpesher, këni po nga shish hajna Taravi i pas taj, hoxha e zgat Po e zgat, se ne e këna zgat u shqimin atje Me pas të hangër pak malet Hoxha duke të le Apo, nëse ti Shiko dhe zër, pe nga mëse me ka po në hadith Se i Bukhari Pre shenjë ameti cila dhe zër Apo, ne i përmenim shpesh plot me bidateve Bidate kjo, bidate ajo Oshtë dhe një bidate dhe zër që na plot e bojna Barku Stomaku, ka tha në selam Zbath kiameti pa, ushtu, pa uboj njerëzit bark mdoj Dhe ka tha në lihu radiallahu an Kusht do që e ka barku në madhe Të në mdoj vetëm dhe njëzve të smut zër, Këta e ka tha në pengam në selam Po këta thonja dhe sot mjekët Kretë së mundit janë bark Kretë së mundit vinë për e ushimeve Kuluve, shrabuve, latu, shrifu Hani dhe pini dhe moset e froni Për këta si jo dhe zë për e më selam I preferon të ushimet, qfar, qfar ushime Ushime të cilat tret Cëtratë drilet që më uit më fal. Vejosa më kur e ka fal namazin, do të vim kur në Ramazan. Ka marr pak hurme të njoma, jo të thata, ngasë shumica të hurmeve, çka i hajnë ana, janë ato hurma e e periudhës së fundit, pra kur ajo thahet më, na hajmë hurme të thata. Do të kohë ata kanë çënë njerëz të hurmeve dhe shpesh ari kanë hangërë të njoma, pra e pa u tha. Vejosa më ka ngërë disa hurma dhe ka fal namaz. E ka fal akşamin eksiu kjo ka qen prej suneeteve te be nga ameri to sallallahu alaihi wasallam ndaj thot ene ibn maliq ka qen pejgamberi selam se e ka dashh el qara qungullin e ka dashh pejgamberi selam qungullin kjo ka qen brej, ase... në prej pas per mendjetar nga transmetimet etyre prej per referencave ushimore se i ka dashh pejgamberi sallallahu pse si po për i bneni veze kto çe ta dim se pejgamberi jon nuk ka qen vetem aishuret se na adila që veç është falë, dhe veç ka gjëru, dhe veç ka bo adurime. Po, ato i ka bo me të madhe, por ne thamë në këtë varkë dëshiroj me e portretizu, edhe anën e njërzore, që dikush me thamë, a be mirë për e më samë veç ka na falë, a ka hangër me bukë në jaraj? A ka dashë në i sanaj pi, pi ushimeve? Se na umitëm të hangër. E këtë varkë dhe zhe podoj me e portretizu, me me kalëzhu që daj ka hangër, dhe ka posë preferenca, ka pos po bëna ndihmë sapo e tyre por këta shojë më zon ne duhet ta ndjekim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam sinat ushimut lejohet njeriu me pas preferencat e veta thot Aisha radiyallahu anha adhithë kanë dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimit se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka pëlqyer el halwa wal asal e ka pëlqyer e ka pëlqyer ëmbëlsinë edhe mjaltin e ka dashur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ëmbëlsinë Uh, thot Al-Khattavi uh, Ambulësir në këtë hadith është për qëllim Gjdo send i cili kombinohet Me mjeshtri Dhe nuk është për qëllim ajo e cila mbas dhe le amël Por qimo, qiko këtu që ka thonë Ambulësirën dhe mjaltin Mjalti është ambulësirën Por këtu ambulësirën e parë Ambulësirën e që ka i dhe nëna Që ka i të quenë torte I ka da shumë për nga meri sallallahu alihi Wasellem. Për këtë arsuj e thot e, Aisha radiallahu ana I pëllqen të pejensam që të Hanë mbëlsira Dhe e pëllqen të mjaltin Ka thonë djetarët E ka vequal mjaltin Nga mesi e mbëlsirave Pra i ka dasht mbëlsirat Me theks të veçant mjaltin Me theks të veçant Mjaltin përskak vlerave të sëgja Ka përmendë Allahu gjelë gjelaluhu Në Në Kur'an Thot imam nevoju Për qëllim me halua Shka e qënë në havel Am është për qëllim në kët hadith çdo sen i amul dhe e ka veçuar mjaltën për t'treguar se nga gjithë ta ëmblësirat është më e mira, është më më e mira. Dhe këtu vini re, ëmblësira tek pejgamberi jonisallahu alaihi dhe sallam mjalta e renditë tek pijet. Desana e rendisin ë mjaltën tek hajt. Për opinon selam mjaltën e kanë renditur tek pijet, ndësë anaj në thojna me hangër mjalt a arabisht i thojnë me pi mjalt nëse Allah u gjeluala e ka përmen sharab, pije edhe P.S. i ka than ati sahabitës si ka qenis mund të pribarkut ka than i e pi vdhautan me pi mjalt pra mjalti pijet dhe sot dhe se shkenca e ka zbulua dhe i bënkaj me qësia ka përmen se djetarët ka në than ka qenë tradit e P.S. që të shëroët me mjalt duke e pijet për zinë ujë çdo sabah çka është gjumë pejgamberi alayhisallahu selam e asoll pa pik kurrë tjetër pala se me dal në xhami e ka pirë një gotë ujë me mjalt një gotë ujë me mjalt thotë ibn kai malxozie sikur njerëzit ta dinin vlerën e kësaj këtë kombinimi do ta dinin se ket mjekësia është e mbledh këtu ket mjekësia është e mbledh këtu Përgjatë asaj mëket që zhvillon çka e ka thonë mjekësia, smundet me emohuar vlerën e miltës. A nda kjo ka qenë tradita e pejgamberit ton sallallahu alaihi wa sallam. Pse e ka dhënë ëmbëlsinë? Pse e ka dhënë ëmbëlsinë? Nga se kanë ndonjëtarët është e shijshme, është prej ushqimeve të lehta, është prej ushqimeve të cilat krijon disponim, sikojë që, që ka volonë plot dietarëve, nga se njerëzit kur të hanë ëmbëlsira ju krijohet, ju vjen disponimi. Nga se ngjall në brendinë e e njeriu gjëra të cilat andaj njerëzit e keni pa po, kur ju bjen sheqeri me çka shpejt e thënë me ambulsit shpejt e thënë në bën njerëzit po kur dridhen zot ai duhet me hangër ni ushim më shumë për me ardh në veti por me përshpejtu kta çka i bën i jap ambulsit dhe ambulsira e kthen në në veti pra kur njeriu i duhet shpejt me hangër diçka dhe me e mbajt veten çfarë bën e mban ambulsira e mban dhe e han Ambëlsiren. Gjithashtu lezër ka ndanë djetarët se uh, Prej sunejt e vetë për një më samë që i ka përdor A.S. të këfosh njëtë Të këfosh njëtë, qëfar ka bo? Ka thënë, ku të lindin Fërkojani Në të monë, brendin e gojës Me qëfar me hurme Dhe sot lezër A bo, se pa tjetë përdu të me he përmejnë Sot mjekësia E preferon Që të posa lindurit Me i dhanë diqka amël Përësë më ka të nëhurme, nëse është ambël, për shparës jo gëzër, nga përësë në një varkë të matë të fuqizime që ja banë imunitetit të fëmijës. Imunitetit të, të fëmijës. Dhe këtë jo gëzër duhet më mba me mosë. Dhe këtë jo duhet më ba me mosë. Jo, përshëm o të ima në këtë tëpsinë me turte. Jo, gëtë besë muje. Mirë po, a lejohet me pas preferenca, lejohet me pas preferenca Sikur që i ka pas preferenca të pengamberi jonë Salallahu aleyhi sallam Thot imam, kur të lubiu Pengamberi aleyhi sallatës salam Në këto hadithe, në bën me dhije Që ne lejohet që t'i zgjedhim ushimët Dhe karakteret e ushimëve Dhe cilësit e ushimëve Dhe të lehtat për e tyre Dhe të dobishmet për e tyre Dhe kjo, qka e ja ka po pengamberi sallam është baza e ushimëve të përzijera ushimeve të, të përzirat dhe baza e ilaceve të përzirat gjithashtu vëzër pengamber pe, pe, pe a.s. e ka pëlqyër uh, pre ushimeve hurmën edhe gjalpën hurmën edhe gjalpën, mazën thot, transmitusi nga pengamber a.s. e, e. ka nëzir imam Ibn Umege dhe imam Ebu Daudi thot, një dit për i ditve pengamber a.s. e erdi të kneve, si ku që ardhën nga e., Ibn Ej Busërin Thot, erdi të këneve dhe ne e, i dham atina gjalp edhe hurme. Thot, dhe pejnë nga me së dham e donë të edhe gjalpën edhe hurme. Edhe gjalpën edhe hurmat. Pra pejnë në së dham e zër i ka dash hurmat. E freskta edhe të thara. E freskta edhe të, të thara, dërsa e ka prish iftarin në disa prej hurmave të njoma. Freskta, të thara frezë këta, andërë është edhe sunet me, me e prish e, iftarin, me, me hurme. Gjitha shto vezër, prej, prej, vëzër, në gjitha këto ka shumë për i do bivë, por une po i përbana kësa ingushtimin të kodë, nëse nuk kena mundësi për ketë Ramazani me, me përfshije në detalë, qëfar ka doshpe, e mësam duke i përmende dhe do bitë Edhe urthici, nga sa pomundohim të gjitha gjitha me i përmendur që të kemi në pasqyre se çfarë pas ka dëshiruar pejgamberi Jon sallallahu alajhi wasallam, pra gjithmonë mande mandh çka përmendim, këto katër shumë dobi dhe urthici dhe dispozita të surat duhet patjetër me ushmang për shkak të të kohës. Pejgamberi Jon sallallahu alajhi wasallam e ka dashur ë prej pijeve të ëmbël. Prej pijeve, pije të ëmbël. Ka ardhë hadith nga Aisha radiallahu anha Se pengamiri jonë sallallahu, sallallahu aleyhi sallam Prej të gjitha pijeve I ka preferuar el hullu al berit E ka preferuar të amblën e ftoht Të amblën e ftoht Qka ka pas për qëllim Aisha Me këtë preferencë të pengamiri të aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam E amblë e ftoht Kanë dhe në djetarët tri mundësia Tri mundësi Mundësia e parë është u i ftoht promosia e parë është çka ka dashur ujin e ftohtë. Ujin e ftohtë, e cila e cili uji ka qenë i zgjedhur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Adekort hadith, tashme ka transmetuar Abu Daudin nga Aisha radhiyallahu anha se për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë shkuar njerëzit në burrënare të largëta me pru ujit freskët edhe të ëmbël, ngasë shumica e ujrave të Medinës kanë qenë të kriposur, kanë qenë xelt. Në skancin fort mëra. Për këtë arsye ozër ka një hadith se pengi Amir ibn Abdullah sallallahu alajhi wasallam do të vinë në hadith se kur ka ardhur në Medinë Ebubekri dhe Bilal janë smuë nga ujërat e qçiç që kanë çën. Apo sigurisht që sot edeni i numri madh i madhi epidemive edhe i sëmundjeve vijnë nga nga ujërat e qçiç, nga ujërat e e qçiç. Për këtë arsye Allahu ta paqja radiuallahu an anan nabiyyes azam kan yusta'zab lahu alma min buyut as-suqia. Për pe nga venësërëm ka nëshku, ka kontrolu ujra, dhe veçanë, që mi i prupi, e nga venësërëm uj të amël, edhe të, të freskë. Pra, kuptimi i parë, se e ka dështë ujin, apo ujra dhe pijet e amla, është ujin e freskët. E dyta, është për qëllim, ka dhënë disa pritjetarve, që uji i cili përzijet me mjaltë, nësë ka qenë traditë e ti, ujin e ka pasë qëfë me ja përzij me mjaltë. Pak, pak me ja përzi, Në mënyrë të rregullt, zgjidhja e preferencave të pejgamberit e selam dhe kuptimi i tretë kanë vënë e ka pas për qëllim që të përzihet uji me hurme. Ngase vem sam çdo ujë që e ka pir, ka pas shpresë që të jetë në ta të ket ëmbël. Dhe thotë ibn Kayyim i xhazim këto ka urësit shumëta, nëse vem sam nuk vën diçka pos me izin e Allahut, pos me izin e Allahu xjelwala dhe me udhëzimet e tina. Pra pejgamberi pingam, Ali sallallahu alejhi dhe selam e ka pas kët kët preferencë Fot Ibn Qayyim al-Juzayni thila ma saktat triat. E, sakta, e ka dashur ujin e freskët, ujin me mjalt dhe ujin me hurme. Ujin e freskët, ujin me mjalt dhe ujin e e përzier me me hurme. Për këtë arsye, Fot Ibn Battali në këtë kohë në këtë hadith ka argument që lejohet njeriu që të xhehev, pije dhe ushime të veta. Nga sahabëson selam kur e kanë pas sahabët se nuk pepin çdo ujë, çfarë ka bë? Kan thonë sahabët Kojmi të ja gjemi bunari matë freskët dhe matë ambel Dhe matë tëftotin mat të, të cime E ka preferu pengamberi tonë Sallallahu aleyhi vësillem Pre preferenca këtë zërë të pengamberi tonë Sallallahu aleyhi vësillem Qëpar ka qenë? Ka qenë hurma e freskët E përmen hurmën temër Temër i thënë hurmës së that A rupam i thënë hurmës së njom Kurko në ta langë shumë Dërko që hurmës që ka ihojnë ananë Së kanë langë Kanë vetëm a e am lëshguam eta le kurë dhe emëndshmja pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam zot aisha radhiyallahu anha se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer çt i han çfar çt ta han shalçinën bostanin me hurme të freskëta dhe transmetim tjetër që ka mrmend shumë reditorëve e ka parapëlqyer pjepnin pra e ka përzië bostanin me hurmet e e freskëta dhe shpahar ka thënë kjo e balançon ket. Kjo e balançon ket. Pra thot Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer shalçinën bostanin që ajton ana dhe transmetim tjetër pjepnin me hurme të freskëta. Këto zakashe njerëzore pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka preferuar xherrat e mira, i ka dashur xherrat e mira, halal. Andaj Allahu diyor la te odnë Kur'an, ya ayyuhal ladhina amanu La tu harrimu tajibatim ma ahallallahu lekum O i të së të keni besu Mësibani haram gjërat e mire që Allah uja ka bë halal juve Mësibani haram gjërat e mire që Allah uja ka bë halal juve Dhe disa të piritarëve zërë kanë dhënë në këtë hadith Në këtë hadith që ka përmeni një bërgjauz i shumre dhe ka shkujt libret veçanda Ka dhënë në këtë hadith ka argument për ata dërvishat e ftoft Të cilë të tojë në nuk hajna përritë Allah uja se në Nuk minda me matë dëvoqëm se pëngamberi a.s. Ha dhe falu. Ha dhe falu. Ha dhe, dhe jebzeqat. Ha dhe pan haqë. Apo, a gjorodhe ha niftarë që ka të preferodhë? Me mas, me halal, pa e të pruë. Pa e të pruë. Kjo, kjo dhe zërka qenë prej uh, preferensave të pëngamberi të unë sallallahu a.s. Thot i mënkajim elgjëzije. Ky hadith është i vetëmi hadith që ka ardhë isa. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam bostanin. E vetmi hadith që ka pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka provuar bostanin. Pse? Ka së shumë për njerëzve transmetojnë hadithe të rëna se kush han bostanin bod, kjo kush han bostanin bod, kjo që i dëtojnë rëna. E vetme ajo i ibn Qayyim al-Juzeyni që ka nga sallallahu alajhi wasallam tharë ka thënë se e ka dashur bostanin me hurr të të freskta. Ka një veçje, ngasë është ka ujë. Ë, çfarë është i lehtë midën për stomakun. Dhe thavse rregull, për ka për lehtë për gazan, gazan dhe është ë, dhe kalon në jetë shpejt e kështu më radh dhe efron midën. Për këtë arsyje, ka ndonë njësa prej mjekve, se nuk ka dhërë di... që e shpejton pastimin e stomakut, e lukëtit, e midës, si, sikur, shalqili. Andoj, për nga me, për nga me, për nga me, e ka njës me shalqin dhe e ka preferuar shalqin në bostanin, që të hanë në mesin e ushqimeve të tina. Gjitha shtëvegjë, për nga me, për nga me, për nga me, për nga me, për nga me, për nga me, ka preferuar edhe shalqin jeravat e tjera, pse ila do të shtymin po ligjratën e ardhmë, nga se Koala ka mbaruar, pejgamberi ka dashur shumë për xjeravat, si e ka dashur Mekën, e ka dashur Medinën, i ka dashur teshat e bardha, do të përmendim të gjitha me lein Allahu te bare kuta, në ligjratat e ardhmë. Këto vështër kanë qenë disa nga preferenca dhe parapëlqimet e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam nga ushqime dhe pije. Megjithse jemi agjërushëm e lutim Allahun xhelalu ala ce Allahu ta banë që të agjëroj të bëjmë iftar, sikur që bëjmë iftar. Allah be ngjermedon sallallahu alejhi wasallam alusi mallahu jelleh allahu te bareke we tala na shtom dashnin per kete peigamber te mad te allahul allahu jelleh jalalu namu sallallahu jelleh te ndjekim sunetat te tina traditat te tina preferencat te tina alusi mallahu te tala qe zoti on jelleh jalalu namu son te agjeroim me agjerrim te pranu allahu te bareke we tala te bojm doa te lexojm kuran te falim taravi alusi mallahu te bareke we tala qe zoti on jelleh jalalu namu son te msojm nga feja e zotit رسولتي محمد صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين